Ne ju uhetuna në rrugën e mirë, ju drejton Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut e Madhëruar, Zotit dhe Krijuesit të gjithësisë. Përshëndetje dhe bekime të qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithat ata që me mirësi pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Patshja mirësit dhe begatit e Allahut, qofshin me ju, ku do qofshi dhe nga kudo na ndihni. Jemi me emisionin ton duh tuajin Refleksione Kur'anore. Jemi duke trajtuar temën e origjinës së Kur'anit dhe pozicionin e Muhamedit sallallahu alayhi wa sallam si i dërguari i fundit në raport me Kur'anin. Në të vërtetë, ajo që duhet të promovojmë dhe duhet të dim nga se të gjitha argumentet të odhëzojnë kaha i drejtim, është se Muhammedi sallallahu aleyhi osellem, kur është në pyetje raporti i ti me Kur'anin, nuk ka ndonjë obligim tjetër përveç se obligimin e kumtimit, komunikimit për cjeljes edhe shkoqitjes së kurptimit e të tia, atë qësa e kërkon nevoja. Them atë qësa e kërkon nevoja për arsye se prej të gjithë njerëzve s'ka dyshim se aji në samirë do të këtë ditur se çfarë ka pasur për çëllim Allahu i madhruar me ajete të caktuara. Gjithë historisë Kurani në kanë shoqëruar pozicionime të ndryshme, nganjëherë diametralisht të kundërta të njerëzve lidhur me faktin se Kurani është apo nuk është fjalë e Allahut dhe kush e shkroi respektivisht kush është autori i Kuranit. Flasim për ata qellet janë pozicionuar gabimisht dhe çvërtet pa kurfar argumente e kanë kontestuar faktin e pamohshëm se Kurani është fjala e Allahut fuqiplot. Në të vërtetë, Allahu i madhruar nëpërmjet vet Kurani është ai i cili neve na informoi dhe shumë qartë na e ndriçoi faktin se Kurani është fjala e Allahut të madhruar. Sot Allahu i madhruar në surën El Gjethje, ajeti 29, hadha kitabuna jantiko alaikum bilhak, kjo është libri yn, i cili juve u fletë me të vërtejta. Pra, nëse dëshirojmë që të njihemi në qëfardu mënyre dhe për qka do të që ka të bëj me Kur'anin, atër s'ka dyshim se e vetëmja derë dhe adresa kryesore, ku do të drejtohemi, është vetë Kur'ani. Nga se Allahu i madhruar i gjithdishmi dhe i plotfuqishmi, aje i cili i azbriti Kur'anin të dërguarit të vetë Muhammedit sallallahu a.sallem, aje edhe edinte para prakisht se qfar dilema do të kjenë njerëzit, qfar pacartësi, qfar qëndrime, qfar pozicionime armiqësore nga njerë ose kundrështu e se ndaj Kur'anit dhe për këtë Allah i madhruar i mbylli të gjitha dyërt që asgjë që ka lidhje me Kur'anin të mos devioj. Për ndryshe, Allah i madhruar ka promovuar se këtë Kur'an, Muhammedi sallallahu a.s. nuk e mësoj nga asë kush, por ate e pranoj në mënyrë të drejt për drejt nga Allahu fuqiplot, si pas asaj që thotë Allahu në surën në nëmëll, në kaptinën e milingonës, wa inë në kelle të ke lëkkël Kur'ane, milledon Hakimin Alim, dhe me të vërtet tje o Muhammed, këtë Kur'an jeduke e pranuar je duke e marë, ky kuran është duke të shpallur ty nga zoti i cili është i urt dhe i gjithë disha. Ky ajet është fjala e fundit e asaj që duhet të thuhet në këtë temë. Nga se vetëm në këtë formë njerëzit do të arinë që të pajtohen rrëth asaj që është e vërtet përndryshe zërat e ndryshëm posaçërisht ata zëra të cilët nuk kanë të përbashkët asgjë me arsyeën, me logjikën e shëndosh, me të vërtetën, me argumentin, ata zëra ne nuk do të jemi në gjendje të heshtim asnjëherë. Mirpo, obligimi ynë dhe çellimi ynë është që të gjithë atyrat e cilët i dëgjojnë këtë fjalë, të gjithë atyrat e cilët na shohin dhe na parciellin, tuaj bojm të çartë se cila është origjina e vërtetë e Kur'anit, ajo e cila buron prej këtyre fjalëve o Muhammed, me të vërtet, jetë duke e pranuar Kur'anin nga Allahu fuqiplot, i cilë është i urt dhe i gjithdishan. Të ndëruar shikues, neve kemi nevoj dhe duhet dojë mos që sëpaku të kryojmë në mendjetë tona, të kryojmë në djenë ton një kultur modeste, minimale me një huri elementare lidhur me Kur'anin. Dhe gjdo njëni që i thotë vetës musliman, e ka të domozdoshme të di se qëfar është Kurani prej nga vje Kurani ku i t'i është zbritur qëfar përmban a e në vete e kështu mëral ndërsa, atat cilët nuk janë musliman respektivisht atat cilët ndoshta edhe nuk e besojnë Kurani për fjal të Allahot fuqi plot me gjitha te edhe atyre asgjë nuk u bëndëm nëse njihen dhe njohtohen përsa afërmi me fakte rëth Kuranit Pretendimet e atyret cilët thonin se Kurani mund të jetë fjale Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, ose Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem mund të jetë autori Kuranit. Bin posht, të në thotë këto pretendime, bin posht për shumë shkace, për shumë arsyje, për shumë fakte dhe argumente, shumë për i tyre i kemi përmendur në të kaluaran, për ndryshe, ato janë të panumërta, me gjithate, në këto qaste do të përmendim edhe një aspekt shumë t Pretendimet e këtila bëhën të pavlefshme edhe përshkak se Muhamedi sallallahu a.s. kur në jetën e ti nuk kishte synuar që të bëhe pejgamber, a i kur nuk kishte ndëruar se do të bëhej i këtil, kur nuk kishte shpresuar se Allahu do të zxedh, nga se a i paraprakisht, ashtu sikur se e përshkruan Korani familart, a i paraprakisht edhe nuk kishte shumë njohuri lidhur me atese se si funksionon e, në jetën e kësa i bote shpalja revelata pe gamber lëku misioni e kështu merad. Lidhur me këtë, thotë Allah i madhruar në kaptinën Elkasas në jetin 8.26, oma kun të tërgju enjul ka i lejke el kitabu illa rahmet e mirrabik ti o Muhammed as nuk shpresoje se do të vind të ty të libri, do të dhurohe i të ty libri e kjo ndodhi vetëm për shkak të mshirës që Zoti uet kishte ndaj teje. Do të thot, ke arrit moshën 40 vjeçare dhe në asnjë moment nuk të ka shkuar mendja se ti do të jesh i zgjedhur i Zotit. Ti do të jesh ai, i cili Allahu do të ia shpall Kur'anin dhe i cili do që t t të jetë i obliguar ç't njëtin tua kumtoi të tjerëve. Në të vërtetë, të nderuar shikues, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lindi dhe u zhvillua e u rrit në një ambient të atil që nuk ishin shumë prezente mësimet e Zotit, nuk ishte shumë trashëgimi nga ajo që Allahu u kishte shpalur para pra kishtë njerëzve, ose nga ajo që pas vetës kishin lënë në trashëgimi të dërguarit e Allahut. Pra me keja e asaj kohe, nuk njëjë për një qendare cila, sikur se ishte të themi shami, kishin jetuar, kishin kaluar ande i pari të dërguarit e Allahut dhe kishin lënë gjurmë në ato vende, këshin nëbetur disa mësimet të tyre, ndërsa në meke nuk kishte, absolutisht nuk kishte trashëgimi të kësaj në tyre. Kështu që Muhammedi s.a.w. njëri ju i cili u lindë dhe u rritë në kësi rethi nuk është e logikshme të mendohet se ajnë në qëfar do mënyre e kishte andëruar se nesër do të bëhe një lider i këti formati. Për këtë arsye, Allahu i madhruar i thët O ma Roma kuma ka të rjojë an ylqa alek el kitab illa rahmatan min rabbik. Ti as nuk shpresoje e as nuk androje se ty do të ti për librin, ty do të zbriste shpatullja, por kjo ndodhi për shkak të mëshirës që Zoti ju të kishte ndaj teje. Përndryshe ekzistojnë edhe ajete të tjera në të cilat Allahu i madhruar e ndriçon këtë aspekt të rëndësishëm e potencon duke u bërë të qartë njerëzve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gradën e të dërguarit nuk e fitoj me të rajnime, nuk e fitoj duke vrapuar, pasaj, nuk e fitoj duke investuar në vetën e ti, në, në avansime personale e kështu me radhë, por ajo grad i udhrua Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, përshka këtu urtësis e cila është njohër për Allahun fuqiplot. Lidhru me këtë, thotë Allah i madhruar në surën Junus, në ajetin e 16, thotë kullë usha Allahu ma të lovë të hua aleykum vë la edhrakum bihë, që ka dhe lebith të fikum omoram min kablihi e felat të aqilun. Thuj, o Muhammed, thua ju atyre njerëzve. Sikur Allah të mësë të shirante, unë nuk do të uacitoja juve Kur'anin, ma dje as ju e as unë nuk do të dinim se shfar është ajë, për arsye se unë jetovën në mesin tuaj një jetë, një kohë të caktuar, një periull të caktuar të jetës simë. A nuk logikoni? Dhe në thodë, për 20 vite, unë në asë një edhe sigur të kësha qenë një njëri i cili është duke e përgaditur një, një mision, një projekt, edhe është duke u munduar të arruante në diskrecion të plot, s'paku një herë ose disa herë gjatë asaj kohë do t'i rëshqiste goja, do t'i dilë të ndo një fjalë e cila do t'a aludante se kë njëri është duke u përgaditur për të bërë dikushi. Me gjitha te, këtu nuk ka absolutisht, nuk ka zgjidhje, as nuk ka angazhim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I ter procesi pra është zgjedhje prej anës së Allahut fuqiplot. Madje nuk është e rastishme ajo që e edim për arsye se në mënyrë autentike është të transmetuar deri tek ne se në kontaktin e parë që kishte me shpalljen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, respektivisht, herën e parë kur i erdhi Xhibrili, ju paraçit dhe i informoj se tje i zxedhur i Allahot dhe i asolli 5 ajetet e para të Kur'anet, respektivisht 5 ajetet e para të kaptinës El Alak, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem u trëndit, u trishtua, u shqetsua atë shumë, sa që e kapën ethet dhe iku duke vrapuar, e erdi në shtëpina vet duke kërkuar nga eshotja që ta mbuloj. Pse ndodhi një gjë e tilë? Një gjë e tilë ndodhi për arsye se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kër është në pyetje vetëdia e ti, absolutisht ishte i pa përgaditur për të bartur fjalet e Allah të fuqiplat. Kër e kemi parasysh se të gjitha këto janë fakte të pamohueshme, dhe vetë gjendja dhe jeta e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem i përgënjështron të gjitha tatë cilët flasin dhe e kontestojnë origjinën e Kuranit. Respektivisht të çenin te Kuranit shpallje prej Allahut fuqiplot. Në anën tjetër e kemi edhe vetëm mbajtjen e Kuranit, respektivisht e kemi vetë aspektin e mrekullisë kuranore, i cili flet për të demantuar atë që njerëzit pretendojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mund të jetë autori i Kuranit. Si ka mundësi që njeriu i cili në çënjen e tij, natyrën e tij është me aftësi të kufizuara. Edhe deturia e tij është e kufizuar, edhe njohuritë e tija janë të kufizuara. Ajo çka ka ndodhur në të kaluarën, ajo çfarë do të ndodhë në të ardhmen, në të vërtetë asnjë njerëz nuk ka çastje në këto informata. Për këtë arsye do të ishte shumë e pa logjikshme që një njerëz i tillë, e çdo njerëz është i tillë, të përpilojë diçka të ngjashme me Kur'anin kur përmbajtja e tij dëshmon se nuk ka mundësi, do të thotë se ato fjalë të thuhen rsofën prej njeriu. Prandaj çasja apo ndalja jon e ardhshme ka të bëjë me mrekullin kuranore në shumë aspekte, edhe pse kjo është një gjë e cila ndoshta në ndonjë nga emisionet e ardhshme me lejen e Allahut do të trajtohet në mënyrë më të veçantë. Po megjithatë këtu Kalimthi do të përmendim mrekullin kuranore si dëshmitarin më të mirë se vërtet Kurani është fjala e Allahut fuçiplot. Kjo mrekulli reflekton në aspektet të ndryshme. Do në thotë nuk është fjesht një mrekulli të cilës njeriu i mahnitet në takimin e par, e pastaj ajo mahnitje, pastaj ndryqimi e asaj mrekulli e të shuhet dhe të mos përsëritet më as njëherë. Për kundra zikë, nëse njeriu njohtohet me Kuranin, fillimisht sigurisht do të mahnitet me te. Pastaj, me kalimin e kohës, sa më thellë, çetë zhytet në kuptimet e Kuranit dhe në studimin e hulumtimin e kuptimeve të tij, ai gjithnjë do të ballafaqohet me me situatat këtylla. Për arsye se vërtet Kurani e ka një e ka një ëmbëlsirë të cilën njeriu do ta shijojë edhe nëse kalon sipërfaqësisht në për të, por do ta shijojë akoma më tepër edhe nëse thellohet në të. Andaj mrekullia kuranore vjen në shprehje në disa aspekte. Një prej aspekteve është aspekti thellësor. Shprejhjet kur anore janë të mahnitshme. Shprejhjet kur anore qoftë nëse e marim vetëm një ajet, vetëm një fjali nga fjali të Kur'anit. Evrem se formulimi i asaj fjali e, rënditja e fjallve në atë fjali, përzjedhja e fjallve, me të vërtet është, është mrekullin në vete. Pastaj nëse e marim një tërësi fjallish, të themi një kaptin për i kaptinat e të shkurtra, ose një tërësi tematike brenda për brenda një, një kaptinat, dotë varëm se vërtet edhe rënditja e atyre fjalive, rënditja e atyre ajeteve është e bar me një vërtet në mënyrë të mrekullueshme. Pastaj lidhja në mes tematikave, për arsyes se në Kur'an kemi kemi kapitina pak më të tjata, të cilat ë në vetë përmbajnë tematika të ndryshme. Kalimi prej një tematike në tematikën tjetër nuk është aj për për neve nëse shiçojmë në shikim shumë si përfasor mund të duke të ndoshta i parëndësishëm. Mirë po nëse ndalemi dhe hullumtojmë, nëse studiojmë, nëse meditojmë, dhe të avërem se edhe tematikat në dërmjet vete kanë lidhje, ashtu sikur se kanë lidhje edhe kaptinat. Përfundimi i kaptinës me filimin e kaptinës në vijem, gjithashtu ka, ka një lidhje shumë të fort. Të gjitha këto e bëjnë mrekullinë gjuhësore të kurani të vërtet shumë të dukshme dhe shumë të v e që ka mundësi gjdo njeri prej neve të ashioj dhe gjdo njeri prej neve të kënaqet me te, vetëm nëse vërtet, ja kushton një koh prej kohës së vetë Kur'anit dhe filon pak më thelësisht t'i studioj kuptimet e Kur'anit familart. Kemi të shmitë shumë t'a lidhur me këtë dhe për të qenë më bindës do të, të përmendim të shmitë e disa prej atyret cilët ishin bashkohanik të zbritjes e Kur'anit. E që në të vërtet ishim pozicionuar kunder e, Quranit dhe, dhe firje se Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, e që nuk pa të në mundësi t'i ikin pranimet se me të vërtet Quranit është shumë i veçant dhe është shumë i mrekulueshëm. Njëri prej, këtyre njerëzve, i quaj të rrotbe i për në rabia, kështë të shkuar për të biseduar me Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, për të bërë negociata, për t'ja ofruar, për t'ja ofruar për të joshur me gjërat të kësaj bote, me qëlimin e vetëm që Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem të heqë dorë nga misioni e ti. Me gjithate, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem pasi që e dëgjoj oferten e këti njeri ju, dhe me një edukat të pasho që e dëgjoj dheri në fund e pyëti, a për fundove? Po. A do të më dëgjoj të ashti mua? Tha po. Filloi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ti ja citoj aty disa disa citate nga Kurani, saqë kë u detyrua ti ja thot të lutem mjaft. Pas kësaj erdhi në një përfundim respektivisht kur u kry kur u kthye tek ata të cilët e kishin deleguar te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ufā ma sha allahun, unë dëgjava për Muhamedit disa fjalë, të cilat nuk i kam dëgjuar kurrë më parë. Dhe jo vetëm që këto fjalë si kam dëgjuar, po as fjalë të ngjashme nuk kam dëgjuar me to. Un kam dëgjuar poezi, por ato fjalë vallallahi nuk kishin poezi e asç që i ngjanin poezis. Un kam dëgjuar fjalë të parashikuesve të fatit, por as të këtilla nuk kishin. Kam dëgjuar fjalë të atyre që rrafëin tregime, mite, prralla e kështu me radh, mirë po as të kësaj natyre nuk ishin. Fjalë të ngjashme nuk ka thënë vetëm ky njerëz, po ka thënë edhe njerëz prej prej njerëzve shumë me autoritet në elitën e, e vjetarëve të asaj kohe i quajtur El-Walid El ibn al-Mughira, dhe në thot njerëzit që ishin armisht më të përbetuar të Kurani dhe të Muhammedit s.a.s. deklaruan për Kurani në kësisoj. Pra, një gjë e tjil ndodhe vetëm përshkak se Kurani, pësasilisht në aspektin gjuhësor, ishte mrekullia vetë. Mirë po, mrekullia e Kurani nuk përfundon të këtë stili i ti, të këshprejhët e ti, të kërënditja e fjalëve në fjali e fjalive në tematika e tematikave në kaptinë dhe e kaptinave në vet Kur'anin por mrekullia e Kuranit vjen në shprehje edhe në shumë aspekte tjera. Një aspekt tjetër gjithashtu i rëndësishëm i kësaj mrekullie kuranore është aspekti i lajmërimit dhe i paralajmërimit. Lajmrim i them asaj që Kur'ani na ka informuar për atë që ka ndodhur më herët, çës në kohët e lashta dhe që në të vërtetë shumë thjesht mund të vim të përfundim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do të kishte fare mundësi që ti dinte ato zhëra sikur të mos ishte shpallja, sikur Allahu i madhruar të mos ekste informuar për zhërat këtylla. Ato që ka ndodhur e ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Respektivisht e ka trajtuar Kur'ani e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ve është vetëm për cielas. Ndodhin e Nuhut alayhi salam, një i dërguari i Allahut, i cili ka jetuar në një kohë shumë të lashtë të historisë njërëzore. Me gjitha te, njarin e ti dhe ndodhin e ti, e bëri të freskët dhe të kapshme Kur'ani familartë. Dhe kur fletë Allahu në surën hud për nukhin a.s. Në fund, pas rëfimit për te, i thotë Muhammedit s.a. Til kemin emba il gajbi nukhiha i lejk ma kun të ta ta'lemuha anta ola kaumu kemin qabli hadha. Këto janë të rëgjime Nga efshehta, nga gajbi, nga ajo që për juve është e panjohër, as ti e as populli jëtë, para kësaj ju nuk e dinit një gjëtë të tilë, por Allahu është ta i cili ty të mësoj. Në të tërë vend në Kuran, fletë Allahu i madhruar për Jusufin, alejë salatu vë selam. Në kaptinën Jusuf, pas për fundimit të rëfimit për te, thotë Allahu i madhruar, dhali kemin emba il gajbi nuhihi i lejk, o ma kun të ledehim idhë e gjma'u emrah që do në të thotë të këto janë lajmet nga jo që ti nuk e këditur, lajmet nga efshehta, e që ti nuk ishte aty, ti nuk ishe aty prezent, por zoti po ti shpal të i këto lajme, madje nuk, nuk ishe aty kur ata vendosën për të vepruar atë veprimin. Gjithashtu në kaptinën Ale Imran, Allah i madhruar e përshkru në njëjarjen e mërë jemës, Allahu që uftik nashur me te, dhe në fund i thot Muhamidhi sallallahu aleyhi sallam, dhali kemin emba il gajbi, nuhi hi lejk, oma kun të ledehim edhe julkun e aqlame hum e ju hum jekful u mërjem, oma kun të ledehim edhe ja khtasimun. Dhe këto janë lajmet nga e panjohura, në cilën ti nuk ishte nuk ishe prezent për Allahu po t'i shpal t'i këto lajme dhe ti nuk ishe aty kur ata qitën short se cili po kujdeset për mërjeman, e as kur ata nuk mund të pajtoheshin. Në të gjitha ato ajetën, ajetën e surrës Hud, natë të surrës Yusuf, den ajetën e e surrës Al Imran. Allahu i madhruar ia ja përkujton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këto janë gjërat të cilat un po të informoj ty me to nëpërmjet shpalljes, ndërsa ti në asnjë mënyrë nuk ke qenë prezent e as së ke patur fare njohuri për ato gjëra të cilat kanë kanë ndodhur. Këto janë lajmërimet për gjërat të cilat kanë ndodhur më herët, ndërsa para lajmërimet përgjera të arshme, gjithashtu në Kuran ka mjaftë prej tyre. Një prej atyre është aje që Allahu i madhruar e përmendë në surën El Kamer, ku thotë se ju hëzëmul gjem'u vë ju e lënët dubur, do të humbë, ose do të shpartalohet ushtria armike dhe të, do të kthejnë shpinën duke ikur. Dhe kjo pastaj me të vërtet ka ndodhur. Ose në surën e mfalë Allahu që i paralajmërimon fitoren Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e përgjson me të. Wa id ya'idukum Allahu ihda al-ta'ifatayn, انها lakum. Dhe Kur'ani Allahu po ju ofron, po ju premton juve dhe po ju ofron si ofertë njëra për i dy të mirave, se njëra gjithsesi do të jetë për ju e kështu me radhë e kështu me radhë, do të thotë janë xhëra xhëra të përgjithshme, por në Kur'an ka paralajmërime akoma më konkrete se këto, se këto. Në kohën deri sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në Mekë ndodhëshin lufta të shpeshta në mes dy përandorime më të mëdhata asaj kohë, asaj Bizantine dhe përandoris Persiane. Në ato luftra nga njëherë fiton të njëra palë nga njëherë tjetra, dhe një rast Allahu i madhruar izbriti Muhamedit sëllallahu a.s. a jetet e para nga filimi i kapitines Rum, Bizantinët. Dhe në ato Allahu i madhruar, e, I tregoj Muhammedit s.a.s. si vian, Eliflam mim, gulibet i rum, fi edhne lë ardi, wa hummim ba'di galebihim se ja gulibun, fi bida e sinin. Eliflam mim, pësuan disfat bizantinat, në token më të afert, por ata pas kësaj disfate do të fitojnë edhe njëherë në një numër të caktuar vitesh, që do në thonë këto ajete se, ishte zhvilluar një betej në një vend që ishte më e afert prej tokës sa arabëve, dhe në atë betej, Bizantinët këshin, këshin humbur prej Persianëve. Mirë po Allah po i thot, në një numër, fi bida e sinin, prej tre, dheri në nënte vite, ata prapë do të fitojnë, dhe kështu ndodhe. E ky është një paralejmërim se do të ndodhe edhe fitoria e besimtarëve. Ose paralejmërimet të natyra e tjera, për ato që Allah i madhruar, nga ka treguar se do të ndodhin pas vdekjes ose do të ndodhin në ditën e gjykimit ose kështu me radhë e të gjitha këto gjera, këto gjera nuk ka mundësi që mendja e njëriut ti formuloj për arsye se këto nuk formulojen dhe nuk vinë si rezultat apo si pasoj e mendje këthjeltësi së dikuit por vinë vetëm si pasoj e dituris së pa më huashme për gjera të cilat kanë ndodhur ose për gjera të cilat do të ndodhin në të ardhme gjithashtu aspektet tjetër është aspekti i jurisprudencës, që vërtet vjen në shprehje mrekullia kuranore ose aspekti shkencor ose mrekullia e ndikimit shpirtëror e kështu me radhë. Të gjitha këto aspekte të mrekullisë kuranore, të ndëruar shikues, e bëjnë Kur'anin shumë të fuqishëm. E bëjnë Kur'anin shumë të veçantë dhe njëkohësisht e bëjnë atë demantin më të mirë për të gjithë ata të cilët e kontestojnë faktin e të qenit të Kur'anit fjal e Allahut fuqiplot. Andaj, të gjitha këtu argumente janë të pa muhueshme dhe të pa kontestueshme se me të vartajt Kurani ashtë fjal e Allahut fuqiplot dhe Muhamedi sallallahu a.s. në tërkëtë e kishte vetëm një detyrë që ate të a komunikoj njerëzve. Ashtu si ishte shpalur, ashtu si ishte zbritor pre Allahut fuqiplot. Mirë po një pyetje e cila në mnyrët natyrshme paracitet. Pse njerëzit përgënjeshtrojnë? Pse njerë mohën ekzistojn disa arsye për këtë por për pra ato arsye do të flasim në pjesën e dytë të emisionit pas një shkputjeje të shkurtër andaj çndroni me ne hadhal quran yuahhiduna li tari muhammad ashraful arabi wal ajmi khairu man yamshi ala قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطبه Ky Kur'ani ju unihidon në rrugë. Të ndërruar shikues, juaj ku jemi së rish në emisionin ton Refleksione Kur'anore. Jemi duke trajtuar temën e origjinës së Kur'anit, respektivisht në momentet e fundit të pjesës së parë të emisionit ishim duke folur për mrekullin kur'anore dhe faktin se si ajo mrekulli vërtet flet dhe është dëshmitari më i mirë se Kur'ani është fjala e Allahut fuqiplot. Ajo mrekulli kur'anore Gjithashtu e konfirmojn besnikrin dhe vërtetësinë e fjalëve të Allahut, por gjithashtu edhe vërtetësinë e çndrimeve, qëndrime, çndrimeve dhe fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajë që në Kur'an e vërteton këtë, është e shumtë dhe argumentet janë të panumërtë, janë të lloj-llojshme dhe për të zotët e mendjes, për ata të cilët vërtet e përdorin logjikën dhe arsyeun ato janë të mjaftueshme, ma djetë disa për e tyre do të ishin të mjaftueshme që vërtet njëriju të mos kontestoj ato gjerat cilat të mos do mos doshmërisht njëhen si të vërteta. Mirë po njerëzit me gjithate prapë përgënjështrojnë dhe mohojnë. Pse ndodhë njëgje e tjilë? Nevojitet studim shumë i thelë dhe gjithë përfshirës ashtu që të vim derit e përfundimi pse njerëzit nuk besojnë pse njërzit përgënjështrojnë, pse mohojnë. Ndo shta se cili i ka arsyet e veta, ndo shta se cili e ka një diapazon të caktuar të, të perceptuarit të gjerave, të të logikuarit, të të mënduarit, dhe si pas asaj që ka, dhëtë përshtatur edhe argumentet dherisa komunikojmë me te. Me gjitha te është e pamundur për neve që të miremi me gjdo njerin. është e pamundur që Çdo individ ta bëjmë objekt studimi dhe hulumtimi. Prandajse, edhe hulumtimet më të thella dhe më të thekshme shkencore nuk i përfshijnë të gjithë njerëzit. Marrin marrin vetëm shembuj. Ne do t'ju përmendim disa gjëra jo si pasojë ndonjë hulumtimi, si rezultati i ndonjë studime, por do t'ju përmendim disa gjëra pse njerëzit mo hojn dhe kundërshtojn e përgënjeshtrojn si rezultati i asaj që ka përmendur Allahu fuqiplot në Kur'anin famull dhe ajo që Allahu i madhruar ka thënë, s'ka dyshim se ajo është e formuluar në mënyrën më të bukur, po gjithashtu edhe e thënë në mënyrën më të mirë. Arsye të parë, pëse njerëzit kundrështojnë dhe mohojnë, Allahu i madhruar e përmend pasimin e epshit, se njerëzit, jo që nuk janë të bindur, jo që vërtet kanë nevoj që vërtet të mbushet mendja, por ata e kanë formuluar një bindje, e kanë formuluar një opinion të tyren, janë pozicionuar, janë kap me fanatizëm për te, dhe nuk ka mundë si që dikush të androjë mendimin e tyre. Për arsye se, dhe risa ti komunikon me dikend, i cili e ka një bindjet këtil, a e ka atë bindje jo si pasoj e studimit, jo si pasoj e hullumtimit, jo si pasoj e të lezuarit, jo si pasoj se e ka kërkuar të vërtetan, ai eko atëse ashtu është mbushur mendja, edhe është ka me fanatizëm për atë bindje dhe është është futur, është barikaduar, do të thotë rreth atij çndrrimi dhe nuk ka mundësi që ti ta nxjerrësh prej aty. Përkundrazi, nëse mundosh me të gjitha argumentet logjike, me të gjitha arsyet, me të gjitha shpjegimet, prapë se prapë do të jetë e kot për arsye se ë problemi, defekti i ati persone, edhe mnyra se ti, se si ti po i qasesh ati problemi, dhe në thot janë diametralisht të ndryshme. Lidhur me këta njerëz, thot Allah i madhruar në surën El Kasas, Kulfetu bi kitabin, Minajndin Lahi, hua, hua ahda minhuma atëtë beuhu inkuntum sadikin. Thuj o Muhammed të atyret cilat polimizojnë me tyj atyre të cilat ty të përgënjeshtrojnë edhe konsiderojnë se ajo çka ti ke sjellur është e pavërtetë. Thuaju, nëse është kështu, atëherë më sillni ju një libër prej Zotit. Ço do të jetë një libër më i drejtë dhe më i mirë dhe më i gjithëpërfshirës se dy libra të paraprak, është fjala për Teuratin dhe Injilin. E un po ju jap fjalën se nëse ju e sjellni atë, nga ana e Allahut fuçiplot, Unë do të apasojë atë, unë do të vi pas juve, unë do të bëjmë ihtarë dhe besimtarë dhe do të nështrojëm, nësi ju e flisën e të vërtetën. Pas ta i vazhdojnë ajeti tjetër, në të një të nësure, fejllëm jësë të gjibu leke, falem enëma jetë të biunë e hava e hum. E nëse ata ty nuk të përgjigjen, dhe nuk ka munësi të të përgjigjen, atër dhë dhë letë bëjt e qartë njëherë e përgjithmonë. Se ata qëndrimin e tyre nuk e kanë të ngritur në bi bazat të argumentit, asë nuk e kanë të ngritur në bi bazat të arsujes dhe të logikës. Ata qëndrimin e tyre e kanë të ndërtuar vetëm në bi bazat të fanatizmet. Ata e, e kanë i natin e tyre, i pasojnë epshet e tyre, janë pozicionua si soi dhe nuk mund t'i lëkundështia nga, nga i pozicionem. Omen a dhallu, mimme një të ba'a hawahu, omen a dhallu, mimme një të ba'a hawahu, bi gajri hudem min Allah, e a ka më të humbur, a ka më të lajfitur, më të devjuar, se ata të cilët i pasojnë epshet e tyre, ka për me fanatizm për mendimet e tyre të pa argumentuara, pa patur ndo një argument apo ozim nga Zotë i Fuqiplot, dhe të këtilët leta din se, me të vërthejtë Allahu, kurën e kurës nuk do t'i o dhëzoj njerëzit të cilët janë zulumqarë. Për arsio se njeri u bëdhë zulumqarë në këtë formë, E refuzon argumentet, e refuzon logjikën dhe arsyen, nuk kapet për udhëzimet e Allahut Fuqiplot, nuk e përdor mendjen dhe logjikën me të cilën Allahu e ka begatuar, por kapet për një mendim dhe pozicionohet në një çndrim të caktuar dhe absolutisht nuk tregon as minimumin e tolerancës kur është mbyhet një çndrimi tjetër, qoftë ai edhe i arsyeshëm apo i argumentuar fort. Pra Faratismatet e ktilla janë ata të cilët njerëzit i çojnë në humbje dhe në lajfitje. Faratismat e ktill janë ata të cilët në shumë të rasteve njerëzit i kanë chuar te mëkati më i madh, ai është mosbesimi, mohimi i argumenteve të Allahut fuçiplot, mohimi i Allahut e kështu me radhë. Arsyeja tjetër pse njerëzit mohojnë, pse njerëzit përgënjeshtrojnë dhe kundërshtojnë është ignoranca. Ata nuk i dinë, të thotë nuk i njohin argumentet nuk i njohin të vërtetat, nuk i njohin faktet dhe në momentin kur njeriu e ka të panjohur një gjë, ai e ka bukur të vështirë ta pranojë të, pranoj të njëjtën. Këtu kemi të bëjmë me ë arsye, respektivisht me shkakun pse vije deri te mohimi dhe deri te përgjënjeshtrimi, ajo është ignoranca. Në rastet këtylla, nëse vërejm vërtet pozicionim Gëbimisht të njerëzve. Si pasoj i njërancës së tyre, në nuk do të miremi me pozicionimin, do të miremi me shkakun i cili soli dhe dhe taj pozicionim i gabuar, ajo është i njërancë. Pra do të mundohemi ta shërojmë i njërancën si së mundje, ta shërojmë i njërancën si një, si një e keqe e cila e kaplon njerion dhe e shtyn që, që të marë qëndrim të gabuar. Në urëcit e hershme është thënë se Njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Në të vërtetë, kjo urtësi nuk është e rastësishme. Këtë urtësi nuk e kanë thën njerëzit e mençur kot së koti. Kjo përkundrazi ka bazë edhe në Kur'anin famlarth për arsye se lidhur me kët, thot Allahu i madhruar në kapitullin Yunus ajeti 39, bel kadzebu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lama ya'tihim ta'wilu. Ata e mohuan ate të cilën nuk kishin në gjendje ta kuptonin. Ata e mohuan atë të cilën nuk kishin në gjendje ta dinin dhe akoma nuk u kishte ardhur lajmi për të. Pra njerëzit u bën u bën mohues vetëm si pasojë i ignorancës së tyre për arsye se nuk kishin në gjendje ta kuptonin se gjërat çndroin ndryshe prej asaj që ata idinin apo më mirë të themi prej asaj që ata nuk i dinin. Pra ignoranca ka qenë dhe vazhdon të mbetet armiku, një prej armiqve më të mëdhenj të njerëzimit. Ignoranca është një gjë e cila duhet të shërohet për arsye se ai i çon njerëzit atje ku nuk duhet. Ose në tjetër ajet Allahu i Madhruar thotë: "Wa iz lam yahtadū bihi fa sayqūlūna hādhā ifkun qadīm." Edhe thot kur ata nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë të vërtetën ashtu si duhet, ata do të thonë, "Kjo është një prallë e moshme." Kjo është një histori, një legjend, të cilën ne e kemi dëgjuar edhe më parë, edhe pse realiteti e dëshmon se ata atë nuk e kanë dëgjuar. Ata, atë e dëgjojnë për herë të parë, po për shkak se nuk e njohin, për shkak se nuk e dinë, ata pastaj janë në gjendje ta mohojnë atë vetëm e vetëm pse logjika e tyre nuk është në gjendje ta pranojë një gjë të tillë. Realiteti është të ndërruar shikues se asnjë njeri nuk ka lindur i ditur. Pra Çdo njeri t prej neve apo diturisë, çdo njeri t prej neve i ka paraprir mosdia dhe ignoranca. Dhe çdo njeri prej neve duhet të jetë i vetëdijshëm se gjërat të cilat nuk i dijm janë shumë më shumë se sa ato të cilat i dijm. Dhe në rastet këtylla është gabim që ne ta bllokojm mendjen tonë dhe të refuzojm çfarë do njohuri e të re, çfarë do diturie të dobishme. Të mos tëjmë i sikur ata për cilët ka thënë Allahu i madhruar në kaptinën fussilet. Wa kalu kulubuna fi e kinët i mimma të dhona i lejhë, wa fi adhanina wakrun, wa kërun, wa më mbejnina o bejnika hijabun, fa amel inna na amilun. Pra në asë një mënyrë nuk banë të bëhem i ne sikur se njerëzë cilët në këtë ajet i përshkruan Allahu, e kjo ajet kuptimin e ka. Ata thënë, zemrat tona janë të mbyllura, dhe në vësht ton janë të vulosur dhe në mesnave dhe te ka një pengesë shumë të madhe. Andaj ti vepro, andaj ne do të veprojmë këndej. Nuk është e lojikshme që njeriu të thotë kësaj. Nuk është e lojikshme dhe nuk është në rregull, nuk është njerëzore. Që njeriu ti mbyll dyert e debatit, ti mbyll dyert e argumentimit. Sikur se bëjnë shumë njerëz sot. Shumë njerëz sot pretendojnë pretendojnë se dinë ndërsa ata në të vërtetë nuk dinë. Shumë njerëz sot veten e quajnë intelektual, ndërsa ata në të vërtetë janë vetëm të ashtu quajtur intelektual. Për çfarë arsye? Për arsye se i kanë mbyllur të gjitha dyert të debatit. I kanë mbyllur të gjitha dyert të argumentimit dhe kanë qitur barriera pa të patejkalueshme para të vërtetës dhe para argumenteve. Ata në asnjë mënyrë nuk të japin rastin që ti të argumentosh një gjë në mënyrë që vërtet ata ta kuptojnë se e kanë gabim. Për këtë arsye, kjo është rezultati i ignorancës së tyre njerëzve dhe ignoranca është ajo e cila njeriu mostepermi i kushton. Ignoranca është ajo e cila njeriu mostepermi e çon në rrugën e shkatrimit. Prandaj ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se kemi nevojë për njohuri të reja, kemi nevojë për dituri të reja, kemi shumë gjëra të cilat nuk i dimë dhe nuk i njohim. Prandaj gabimi më i madh i çdo njeriu është ç para vetës të imbyllë dyërt e të vërtetës, të imbyllë dyërt e argumentet, të imbyllë dyërt e fakteve të pamohueshme, nga se në këtë form, aj do të privoj vetën e vetë pre njohurive cilat për te do tjenë shumë të dobishme, pre njohurive cilat, pre cilave do të më varet pastaj e ardhmia e ti, qoft ajo e kësaj bote, apo që është shumë me rëndësishme ajo e botës tjetër. Andaj njëri ju, është shumë e paarsyeshme dhe shumë e palojikshme që të sillet në këtë formë, të mos pranoj debat, të mos pranoj pranoj argumente që çdo gjë që nuk e di vet të thotë kjo nuk mund të jetë e vërtetë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Një arsye tjetër e e, e mohimit dhe e përgënjeshtrimit sipas asaj që e ka përmendur Allahu i Madhruar është edhe fakti se njerëzit nganjëherë gabojnë dhe thonë Si ka mundësi që i dërguar i Allahot të jetë njeri? Ata para prakisht kanë gabuar kur kanë menduar se i dërguar i Allahot do të jetë dishka tjetër e jo njeri. Ata në mendjet e tyre e kanë vizatuar një shablon si pasë cilit i dërguar i Allahot do të jetë të themi me lek, angel, ose do të jetë dishka tjetër, por nuk ka mundësi që të jetë një nga mesi yn, ose një nga mesi i njerëzve me cili njerëzit kanë jetuar, kanë bashketuar, kanë komunikuar, kanë kaluar një piesë bukur të gjatë të jetës, bashkë me te. Ose aj e ka kaluar atë piesën para pejgamberis në mesin e tyre. Dhe për këtë arsye ata u që ditën edhe për vetë Muhamedin sallallahu aleyhi vasallem, sikur se e përshkruan Allahu në kaptinën el-embia në ajetin e tretë, hel hadha illa besharu mithlukum e fete e tunës sihra o antum të bësirun, disa për i tyre than, po ky nuk ka asgjë tjetër për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky nuk ka asgjë tjetër vetëm se një njerëz, sikur se jeni edhe ju, ajo a thua vallë po i ndështrohin i magjisë, duke i pasur syt në ball, ata menduan se i dërguari duhet të jetë diçka tjetër e jo njerëz. Harruan se fakti se i dërguari i Allahut është njerëz, i dërguari i Allahut për njerëzit është njerëz, kjo është një mrekulli në vetë. Kjo është një mirësi e madhe e Allahut fuqiplot, për arsyesë se Allahu e bëri të dërguarin njeri dhe kjo gjatë gjithë historisë njerëzore, përshkak se ishte shumë i mirë me njerëzit. Dhe qëlimi i kësaj ishte jo vetëm që të komunikohen fjalët e Allahot, jo vetëm që ato të përcilën njerëzve, por atyre të ipe të edhe modeli praktik, se si të aplikohen, se si të jetësohen fjalët dhe uvëzimet e Allahot në jetën e përditshme. Andaj, nuk ka kur farë të qudije, për kundrazi njëri ju, gjdo njëri duhet të ndihë vetën shumë mirë, pëse Allahu ka zxedhur nga mesi i njerëzve e, që të dërguarit të jenë prej vetë atyre. Ose në surën El Isra, Allahu madhruar thot, kullo u kane fil ardhi me la i ketun, jem shune mutme in njene, lë nëzëllna alehim minas sema i me lëker rasula. Thuaj o Muhammed, si kur në tokë tjetonin e në gjojtë, të cilët do tjetonin edhe do tvepronin edhe vend, vend banimi tyret e ishte toka, thot ne nga qjelit do të adërgonim atyre një të dërguar i cili prap do t'ishte engjul si kur ata, do t'ishte melek si kur ata, nuk ka mundësi që tjet e logikshme apo e arsueshme, që Allahu engjujve të dërgoj njeriun pejgamber, ndërsa njerëzve të dërgoj melekun pejgamber e kështu me radhë, mirë po se cilit Allahu i adërgon atë i cili të dërguar di të komunikoj me ta dhe ata janë në gjendje të kuptojnë. Kësisoj Allahu i madhruar e zxodhi Muhamedin sallallahu a.s. nga vet mesi i njerëzve, për arsye sa i ishte njeri. A i dinte për parsit, por edhe të metat e njerëzve dhe konform këtyre gjera e cilat i dinte a i pastaj në mënyrën më të mirë i zbërthën të mësimet e Allahot fuqiplot. Pastaj a i ishte argumenti mëj mirë për njerëzimin çka munden e çka nuk munden. Ngase përderisa ai si njeri ishte në gjendje ti vepronte ato ato udhëzime, ti kryente ato urdhresa, ti jetësonte ato mësime, atërs ka dyshim se edhe ne që jemi njerëz, sikur ai do të jemi në gjendje ta bëjmë një gjë të tillë. Përderisa ai kishte mundësi të çndronte duke mos i praktikuar gjërat e ndaluara, atërs ky është argumenti më i mirë se edhe ne Jemi në gjendje ta bëjmë një jetë të tillë, por nevojitet prej secilit prej neve vetëm gatishmëria për të respektuar këto mësime dhe për të zbatuar këto udhëzime të Allahut fuqiplot. Të nderuar shikues, minut pas minuti po i afrohet edhe fundi takimit ton të kësaj radhe. Mbesim me shpresë se Allahu do të na dhurojë mundësinë dhe kënaqësinë që të takohemi sërish së bashku në emisionet e radhës. Deri në takimin e ardhshëm, qofshin në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى